Oljan på Gotland, det skvalar i rute, det är mycket sensationellt och därför har vi kallat, eh, kallat hit geologen Sten Lindemann. Välkommen, välkommen. Tack, tack. Det här är väl en första klassens sensation. Ja, vi har ju hittat olja förut där på Gotland. Jag borrade lite innan, redan för några år sedan, men vi fick väldigt lite. Det räckte knappt till att kamma Ja, det var väldigt, ja det var väldigt Men, men nu spröttar det ordentligt där. Ja, det är fantastiskt roligt. Det ska bildas ett oljekonsortium där. Det ska bildas ett oljebolag där, har jag hört. Det är, det är dels biskopen i Visby, Tollan som man kallar sig numera, som är ja. intresserad. Och så är det Ingmar Bergman, han bor ju på Fårö, ja. De vet inte vad de ska kalla det Han är ju van vid oljebolag, han är ju van vid att få skäll i alla fall. Men de, han ska bilda bolag som heter Ylf. Ja, ja. ja, Ylf, de har öppnat det bolaget just nu. Och de ska få så mycket olja de kan komma över, är det tänkt? Mm. Jo då, men, det, vad, är, vad är din roll i det här? nu? Då? Min roll är att gå och leta upp olja Jag är oljeletare och jag, jag, jag har varit geolog sedan jag var liten ja, Jag var liten och jag var, eh, ja, min, Det var väl arv från mamma och pappa kan man säga Pappa ja, var, ja, pappa var eh, att jag blev geolog Alltså, ja. Ja, ja. Eh, Det är lite kryssat Men det var så att eh, Pappa var professionell kortspelare och mamma var, var eh, sån här Nattfjäril eh, geolog. <gör> Nej, äh, <gör> men, men det, ja, det var dumt. Ja, Jag hade ja. inte tänkt. Vad då? Man har väl rätt att leva. Jo, ja, man har rätt och självklart, ja. självklart, självklart, jo, jo, Men det var en aning, <laughs> <laughs> ja, men Jag har varit och letat alla slags olika, eh, olika ämnen i marken. Det är väldigt så Man kan ha slagruta om man har gåvan. Ja, och, och, och, om man är kallad. Så är kan man det är verkligen så att man, ja, kan... man kan gå så här. Kan man, få, och, och man går och håller så här. Det, är väldigt, det gör väldigt ont i hjärnan. Men jag är inte så bra på slagruta själv. Men jag har, Ja, jag, jag letade efter uran i Kanada en gång, väldigt bra. Nej, inte efter uran, utan jag hade en liten bit uran. Och så gick jag så här omkring med uranet så, och så, så. och så. Och plötsligt så hörde jag något tickande. Så var det folk som hade tappat sina geigermätare. Så jag plockade på det. Ja, det kunde jag gå, det letade jag efter och hittade ja. många sådana. Och kännade där vid en smärre förmögenhet. Som jag smällde i Kanada. Punktar det! är no, alla fall. King vid gränspolisen, var är vi? Jo, i Kanada. Där strålar naturen. Där finns det gott om räls. Där är järnvägar som korsar. I där. Och dessutom är det bara på lita uran. Där finns ja. ju de här indianerna. Det är ju landets uranvånare. Urinvånare. Nej, jag vet, ja. ja, i alla fall. Och där. Jo, det är faktiskt sant. Jag träffade en sådan urinvånare där. Och han är. Va, eh, han, jag är kallad Jag är kallad sa den här tiden. Och han, gick ja. om, han hade en olivoljekrist, Så han gick och, och skulle leta olja med ja. Är du kallad sa, så ska du följa med Då ger vi oss av in i borsen Vi åkte på den här, eh, en dressin. Man dresin uh, Jag fick stå och pumpa ja. Så stod ja. han jag är kallad Och plötsligt och Jag pumpade dressinen allt längre och längre In förbi grislibjörnarna In i oljans förlovade utmarker ja. Då plötsligt roade han Stopp stopp stopp Känner jag att jag kallar Jag, jag det Dressinen Vi hoppar av och han. Nu är det fart i pinnen Nu är det fart i pinnen Lägg undan den Jag jag tog fram i lilla borr Och Plötsligt så sprutade upp Men det var inte olja Det var vinäger Ja Vinöger. Det var inte jag, Det var ingen dressing vi hade åkt på. Det var en dressing. Ja, ja. var det. Ja. Vi är på det humöret idag. Det är det Så jag åkte hem och lämnade honom. Han stod, och ropade Jag är sallad, Jag är sallad